Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C036 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu.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 Lecțiunea de zi 2C036 se va deschide cu prilejul unei Meditații asupra versetului 20 de la 2 Corinteni capitolul 5, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu prilegi lecțiunii precedente și cărora le vom adăuga și pe cele de azi pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Haideți acum să mai întâi să ne apropiem de lucrarea ereticii din Dubrava și să parcurgem cel de-al treilea episod legat de felul în care Dumnezeu a lucrat la curățirea inimilor acestor tineri de ceea ce este firesc, ca apoi să-i poată binecuvânta cu binecuvântări neînchipui de mari, așa cum numai Dumnezeu poate să trimită tuturor celor care primesc voia lui mai mult decât voia lor înșiși. L-am văzut prima dată pe Ștefan renunțând în inima lui de dragul numelui Domnului Sus, și pentru propășirea lucrării acolo, Renunțând deci în inima lui la dragostea sinceră și curată pe care o avea față de Marișca, cât și la toate visele pe care și le clădise ca urmare a unei căsătorii cu ea. Pe de altă parte, Dumnezeu a orchestrat un concurs de împrejurări care îi cere și lui Peter același lucru, adică de dragul lucrării și voii lui Dumnezeu să fie gata să cedeze pe Marișca în favoarea lui Ștefan. Astăzi, Asistăm la cel de-al treilea episod de asemănător în care Marișca fiind gata să pună și ea pe altar dragostea aprinsă și curată pe care o purta lui Ștefan împreună cu toate visele de fericire pe care și le clădise pe această alegere făcută în inima ei pentru Ștefan iar toate acestea de dragul propășirii lucrării Domnului în acea parte de lume. Dumnezeu vom vedea până la urmă în ce chip minunat a știut să le răsplătească la toți trei alegerea pe care au făcut-o de dragul numelui său. Haideți astăzi să continuăm lectura urmărind o pe Marișca. Mișco Blașco, fratele Marișcăi, se gândea în sinea lui. Oare de ce este Marișca astăzi așa de tristă? Ar fi întrebat-o bucuros care este motivul, dar pentru că mereu era câte cineva de față, n-a reușit. Seara se duse rătos la lucru și a rămase singură acasă ca să facă de mâncare. Un în casă de colo-colo împovărată de gânduri căci o apăsa ceea ce îi spusese lui Peter, adică motivul pentru care nu se putea căsători cu el. Și se gândea ea în inima ei, dacă Domnul Isus ne cere să iubim pe oameni așa cum ne-a iubit el, poate că vrea ca eu să mă duc la Peter și să-l fac fericit. Dumnezeu poate mă va ajuta să-l uit pe Ștefan dacă l-aș ruga. Ah, nu-l pot vedea pe Peter așa de trist. Mai degrabă vreau eu însumi să port durerea. Dacă mă întâlnesc cu el, o să-i spun că m-am răzgândit și că-l voi aștepta și cu ajutorul lui Dumnezeu îl voi uita pe Ștefan. Fata se rezămă de ușa morii peste zăgazul de moară și se uita la apă. Atunci îi trecu prin minte un cântecel care suna cam așa. Da, e grea piatra de moară, dar mai grea e căsnicia, căci piatra poți să o mai urmești, dar căsnicia în veci de veci. Ah, e adevărat, e groaznic, dar dacă aceasta ar însemna crucea pe care ți-o dă Domnul Iisus, trebuie să-ți o iei. Ea își luă privirea de la apă, și se uită spre moara învăluită în roșul abonugului. Acolo, rezemat de stâlp, Parcă, da, da, stătea cineva. Ștefan strigă atât de tare, Încât vocea limpede între cu apei Și se îndreptă către el. I-a întinse amândouă mâinile spre el, Așa de rugător, De parcă ar fi vrut să implore de la el ajutor și o crotire. Și când el... Ca mânat de o putere în fața căreia nu se putea împotrivi, deschise larg brațele, ea se aruncă la pieptul lui. Ștefan, zise ea presimțind că el o înțelege, că el știe deja totul despre Peter, nu pot să mă căsătoresc cu Peter, chiar dacă Dumnezeu îmi cere să port o asemenea cruce, simt că nu pot. O, Mariska, zise el și o mângâie pe frunte. Uneori credem că el cere prea mult de la noi, dar când ne aplecăm apoi sub voia lui, totul reintre în ordine. Vocea lui tremura. Marișca, își sprijinit capul de pieptul lui, închise ochii și-și imagină cum că ar putea să-l uite, dar simți că niciodată, nici acum, nici în eternitate n-ar putea. Ea auzi cum îl lăuda el pe Peter deși vocea ei se oprea în gât. Când o întrebă el în cele din urmă de ce nu vrea să-l ia de soț, ea se uită la el, ochii de se întâlnire și Ștefan s-a oprit. N-a mai întrebat mai departe. Știa totul. El o trase lângă sine și stătură așa, învăruiți în amurg, în plinătatea luminii divine. La picioarele lor vuiază gazul de moară ca o imagine a râului de apă vie care curge din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Era o clipă sfântă, solemnă. Era momentul legăturii între două inimi pe care Dumnezeu le crease una pentru alta și care se uniseră aici înaintea lui Dumnezeu, tocmai în clipa când se credeau pierduți unul pentru altul pentru totdeauna. Acolo... Deasupra morii cânta privighetoarea. Ștefan o recunoscu. Dar ce diferite erau simțămintele lui de acum față de dorul de ieri. Ieri dorise fierbinte după o tovarășă de viață pe care el însuși voia să o caute. Astăzi știa că Domnul Isus era cel care i-o dăruia. El o luă ca un dar prețios al lui Dumnezeu și ca pe o comoară. În aceeași seară, Peter a venit la Ștefan să-i aducă vestea că Marișca nu poate să-l ia. Ștefan îi răspunse, Peter, știi bine, am vrut să-ți-o las ție. Domnul îmi este martor, dar ea nu era a mea, ci a lui Dumnezeu. Dumnezeu face cu cei al lui după cum vrea și o dă cui vrea. El mi-a dat o mie." Peter a înțeles și s-a plecat adânc sub voia lui Dumnezeu, ceea ce ar fi putut să-i despartă pentru totdeauna pe cei doi prieteni, i-a unit acum chiar cu cât mai mult și cu atât mai strâns. Prin faptul că fiecare dintre ei fusese gata să-și sacrifice fericirea în favoarea celuilalt, se prețiau acum reciproc cu atât mai mult fiecare dintre ei. Ștefan, Peter și Marișca în dreptul ei. Multă vreme Peter va continua să simtă durerea, dar n-a murit din cauza rănii acestea și nici nu va muri pentru așa ceva. Durerea lui fusese sfințită și va aduce un câștig etern în afară de binecuvântări de-a dreptul cerești chiar în timpul vieții acesteia. Pământești. Ai cât dai, câștigi ce pierzi și trăiești numai cât mori. Este o cugetare pe care cei ce o ascultă cu atenție și au un anumit grad de maturitate duhovnicească o pricep. Este deosebit de folositor pentru noi să vedem, spre exemplu, în Ștefan, să-l vedem pe omul Ștefan, și pe Isusul din Ștefan. Omul Ștefan a avut momente foarte grele, a fost pe punctul de ezitare în ce privește renunțarea la voia lui. Isusul din Ștefan a biruit însă peste toate sentimentele lui foarte aprinse și, de ce să nu spunem, curate. Omul Ștefan își dorea pe Marișca mai mult decât pe viața lui. Iisusul Ștefan a fost gata să renunțe la această dorință deosebit de aprinsă din dragoste pentru împlinirea voii lui Dumnezeu în fața voii lui Sfinte. Și pentru că omul Ștefan s-a arătat gata în final, prin puterea Duhului Sfânt, să cedeze în fața Iisusului Ștefan Acum Isus îi dăruiește el ceea ce Ștefan a vrut să-și ia singur. Viața de căsnicie pe care ar fi trăit-o cu Marișca alegând-o împotriva voiei lui Dumnezeu nu poate fi niciodată adusă alături de fericirea de care a avut parte după aceea când mai întâi a predat-o Domnului și a luat-o din mâna lui Dumnezeu. O lecție foarte serioasă pentru toți candidații la căsătorie: să învețe să se plece în fața voii lui Dumnezeu și să-l lase pe el să facă alegerea, căci alegerea pe care o face Dumnezeu generează un belșug de fericire care nu poate fi niciodată cuprinsă în tot întinsul binecuvântării de care are parte acela ce se pleacă în fața voii Lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează ascultarea acestui mesaj cu o revelație asupra noastră, făcându-ne să înțelegem cât de mult ne iubești, cât de mult ne vrei binele și cât de capabil ești Tu să ne dai adevăratul bine, atât acesta trecător, cât mai ales cel veșnic. Ajută pe toți aceia care nu și-au predat ființele în mâna ta primind pe Domnul Isus Hristos să facă astăzi lucrul acesta, să renunțe la lume, să renunțe la plăcerile de o clipă ale păcatului, să renunțe la ispitirile lui Satan și să te primească pe tine, Doamne Suse prin pocăință, botezi și credință în Evanghelie. Iar pe noi care ne a adus deja la stadiul acesta, Ajută-ne în continuare, la fel ca tinerii aceștia trei, să fim gata oricând să cedăm alegerile noastre în favoarea voiei tale, care este sfântă, plăcută și desăvârșită. Amin. Aș stăpân pe lumea toată și pe Domnul Iisus n avea toate lucrurile spieritoare, fericirea noastră. putea.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 Acesta este versetul 20 de la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, din care cu prilejul lecțiunii precedente am avut un buchet frumos de cugetări și meditații, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează, neputând fiind prezentate în cadrul lecțiunii 2C035. Chemarea aceasta, rugăcinea fierbinte cum este exprimată în verset, adresată oamenilor care o aud, este venită din partea lui Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt, pusă în cuvântul Lui și ajunsă astăzi la inimile dumneavoastră, iubiți ascultători, ai acelora care nu v-ați împăcat încă cu Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor. Fiecare om păcătos și toți oamenii sunt păcătoși, pentru că se trag din Adam cel păcătos, fiecare om păcătos trebuie să vină personal înaintea lui Dumnezeu ca să se împace cu el, primind pe Domnul Isus Hristos care a plătit în locul nostru plata păcatului la Dumnezeu. De aceea se face astăzi chemarea. Fericirea împăcării trebuie să o guști singur. Un copil negru a primit de la un misionar o bucată de zahăr. Niciodată nu mai văzuse până atunci zahăr. Când a gustat și a văzut chite de dulce și plăcut, a alergat acasă și a istorit tatălui său ce le întâmplate și cum era de dulce acea materie albă. Tatăl însă nu putea să priceapă bine adevărul din cele spuse de copil. Dar copilul nu s-a lăsat, a fugit din nou la misionar cerându-i încă o bucată de zahăr pentru tatăl său, care, după ce a gustat-o, și-a dat seama de realitatea mărturisită de copil. Împăcarea cu Dumnezeu are în ea o dulceață pe care numai cei ce o gustă o știu cu adevărat. Dacă noi am primit împăcarea, oare nu trebuie să alergăm în lume și să o spunem? Orice om împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, Trebuie să meargă în lume și să stăruiască, să roage fierbinte din partea lui Dumnezeu pe toți și pe toți vrăjmași să se împace cu Dumnezeu. Nu numai apostolii, ci toți cei împăcați cu Dumnezeu sunt trimiși, împuterniciți ai lui Dumnezeu în mijlocul lumii ca să facă slujba de vestitori ai dragostei lui Dumnezeu. Noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos, așa ne arată cuvântul. Un șeic, adică șeful unui trib arab, a văzut-o desprânată și i-a spus, Pari a fi sclava vinului și a dezmățului, iar ei a dădu răspuns, Ce par a fi, aceea sunt, dar tu învățătorule ești ceea ce par a fi? Creștinul adevărat este trimisul și împuternicitul lui Hristos aici pe pământ, adică este ministrul sau ambasadorul împărăției sale. Aici, în această împărăție a lumii, Hristos și împărăția sa este reprezentată prin ministrii săi, adică toți creștinii adevărați, așa după cum o țară este reprezentată în altă țară de către ambasadorul respectiv. Orice ambasador trăiește și lucrează după legile țării care l-a trimis, iar țara unde a fost trimis este o țară străină și el nu are nicio legătură cu ea decât în măsura în care își reprezintă interesele țării sale. Deci el face treburile țării sale în mijlocul acelei țări străine. Urmașul adevărat al Domnului Isus Hristos nu are afacerile lui în această împărăție străină a lumii, ci el aici are de lucrat numai treburile lui Hristos și interesele împărăției lui Hristos. Acestea sunt treburile sau afacerile urmașului lui Hristos. Întrebarea care trebuie să mi-o pun clipă de clipă să fie aceasta. Sunt eu Ceea ce par a fi? Sunt eu cu adevărat reprezentantul lui Hristos pe unde merg? Sunt eu reprezentantul lui Hristos în familia mea, în fața soției și a copiilor mei? Sunt eu reprezentantul lui Hristos la serviciul meu? O, oh, cât de serioasă întrebare este aceasta! Hristos este lumină. Cum poți să reprezinți lumina? Fiind tu însuți lumină, să fiu eu, deci, însuți lumină în toată purtarea mea, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Dacă spun că reprezint lumina, dar eu trăiesc în întuneric, nu sunt oare prin aceasta un mare mincinos? Lumina este reprezentată numai de lumină. Pacea este reprezentată numai de pace. Hristos este pace și împărăția lui este împărăția păcii. Noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Trimișii luminii se cunosc chiar dacă nu spun cu gura. Razele soarelui nu au nevoie să facă gălăgie. Ele mărturisesc prin ele însele că sunt trimișii soarelui fiindcă sunt de aceeași natură. La fel, razele soarelui dreptății mărturisesc prin firea lor că sunt reprezentanții lui fără prea multă vorbă. Nu toți cei care vin în numele lui Hristos sunt neapărat trimișii lui Hristos. Natura lor îi arată. Cine-i născut din Dumnezeu, din lumină, o dovedește prin însăși natura lui, adică este și el la rândul lui lumină. Reprezentantul luminii nu se ocupă cu treburile întunericului. Cum ar putea lumina să apere întunericul sau să-i facă treburile? Căci lumina prin însăși natura ei este moartea întunericului. Unde se arată lumina, întunericul este nimicit. Dragul meu, ce fel de trimis ești tu în lumea de acum? Un trimis tot ești, viața ta o spune. Nimeni nu este liber, ori ești trimisul lui Hristos și al împărăției sale, ori ești trimisul lumii al interesului firesc și al păcatului. La versetul următor, la versetul 21 din 2 Corinteni 5, citim. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Pentru noi, da, pentru noi păcătoșii a trebuit să se coboare atât de mult scumpul nostru mântuitor, Domnul Isus Hristos. Pentru noi s-a întrupat, dar nu numai atât, ci pentru noi Dumnezeu l-a făcut păcat ca să fim izbăviți și să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ce gând adânc și aproape de nepătruns! Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, așadar cel sfânt și drept, acela care a fost Dumnezeu întrupat în scurta sa călătorie pe pământ, s-a unit cu noi din dragoste în așa fel încât s-a făcut una cu păcatul pentru ca prin moartea lui pe cruce, păcatul să fie nimicit. Din această pricină l-au trecut sudori de sânge când se ruga în grădina Ghețimanii. Și tot din această pricină a fost cuprins de o durere grozavă, atunci când, înainte de a-și da duhul, a băut paharul suferințelor până la fund, fiind chiar părăsit de tatăl de Dumnezeu. Oricât de mult am căutat să pătrundem taina suferințelor lui Hristos, nu ne va fi cu putință. Totuși, aceste suferințe nu au fost numai trupești, deși și suferințele trupești au fost nespus de mari și grele, ci mai ales suferințele lui sufletești au fost neînchipuit de adânci. E groaznic, în adevăr, e groaznic să ai un cuget treaz, și să treci prin astfel de clipe. Și dacă nouă ne este greu, ce trebuie să fi fost pentru Domnul Iisus care n-a cunoscut păcat să se vadă nu numai încărcat cu păcatele noastre, ci chiar făcut păcat. El a suferit acest chin numai ca noi să scăpăm de păcat, slăvit să fie El în veci. Vorbind despre zguduitoarea lucrare de pe Golgota, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, pe cel drept Dumnezeu l-a făcut păcătos, ca pe cei păcătoși să-i facă drepți. Adam a păcătuit și a murit. Hristos n-a păcătuit, dar a murit. Adam a fost dator față de diavolul care îl ținea înlănțuit. Hristos i-a plătit datoria și l-a slobozit. Sfântul Irineu zice că Domnul nostru Iisus Hristos, ca să ne facă ceea ce este El însuși, potrivit nemăsuratei Lui iubiri, s-a făcut ceea ce suntem noi. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Pe timpul lui Napoleon, S-a făcut o mobilizare, ceea ce a atins și pe un om sărac cu o droaie de copii. Acesta avea un prieten tânăr nemobilizabil, care a primit să meargă în locul lui pe front. Încă din prima bătălie, tânărul locțitor a fost împușcat mortal. Nu după multă vreme s-a făcut iarăși o mobilizare și același om sărac a primit din nou ordin de chemare. De data aceasta însă omul a refuzat să se prezinte la încorporare, spunând autorităților. Dumneavoastră nu mă puteți lua pentru că eu sunt mort. Eu am fost ucis în cutare bătărie. Omule, ești nebun? Cum? Văd că nu ești mort. Nu, eu personal nu sunt mort, însă am avut un loc țiitor. Acesta a mers în locul meu la lupte și a murit în locul meu, de aceea eu sunt un om mort. Autoritățile i-au respins acest drept și l-au trimis în fața justiției militare și apoi chiar înaintea împăratului Napoleon I care a spus că omul are perfectă dreptate și astfel l-au eliberat. Așa a făcut Domnul Isus cu noi. El a murit în locul nostru. Orice păcătos care primește prin credință jertfa Domnului Isus de pe cruce și apoi pășește pe calea deschisă de el, nu mai este pedepsit pentru păcatul în care s-a născut și a trăit. Domnul Isus s-a întrupat pentru noi, a murit pentru noi și a înviat pentru noi. Dreptatea lui Dumnezeu nu mai poate cere nimic de la noi dacă ne alipim cu toată ființa prin credință de Domnul Isus. Nici diavolul cu toată ura lui nu ne mai poate învinui. Mulțumesc, Doamne Isuse, și mă închinție! pentru tot ce ai făcut tu ca să mă mântuiești. Îți mulțumesc pentru viitorul fericit în care voi ajunge pe calea cea nouă și vie, pe care ai deschis-o prin trupul tău, Fi binecuvântat în veci. Amin. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri mărețe și această adresare fierbinte, rugăminte fierbinte la adresa tuturor celor care nu l-au primit pe Domnul Isus, să-L primească acum, Vă aducem la cunoștință încheierea programului 2C036. Să dea Domnul Dumnezeu ca toți aceia care nu s-au împăcat cu El, venind înaintea Lui și primind pe Domnul Isus ca plătitor în locul lor, să facă lucrul acesta și apoi să se bucure de toate binecuvântările Lui Dumnezeu aici pe pământ și apoi de cele veșnice pentru slava Domnului și fericirea lor,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 L-a pus, la pus Poate harul tău fi dus Ce lucruri minunate Ți arată azi Hristos Și totuși Să si